крутив смерчі, спилюки і кинутих папірців, катав порожні пластикові пляшки, притулені десь під стіною чи парканом недолугими, не надто екологічно налаштованими мешканцями міста, котрі ще не навчилися, як європейці чи, скажімо, японці, нести ту пляшку в руках, аж поки не знайдуть смітничок, а то й додому, але не кидати, а бити. Тож усе це надто тимчасове на цілі вічного міста – з поривами вітру катались під ногами, літало, кружляло, шурхотіло і гриміло. потім знову влягалося, але дощу все не було. Перехожі дослухалися до далекого гуркоту, примружували очі і відверталися від пісочного вітру, позирали на небо, але з нього за цілий день і не капнуло. Та тільки на місто накрив вечір, вітер угамувався, усе ніби завмерло навкруги, затихли навіть нахабні київські горобці, що лементували ці день, на квітучих каштанах перед балконом Амалії. Несподівана тиша видавалась жінці несправжньою і навіть підозрілою, адже вона зазвичай відчувала грозу і без прогнозів гідрометцентру. Біль у скронях чи в потилиці стискав її голову за кілька годин до початку дощу. А коли той вирішував оминути місто, голову відпускало, а Амалія поступово оклигувала. Наразі голова боліла, пігулок пити не хотілося, кава на кухні закінчилася – тому жінка вирішила прогулятися до супермаркету і назад вечірнім містом, тиші якого вона не дуже довіряла, і через це прихопила парасольку з довгою ручкою. Джинси, футболка, кросівки, парасолька – 50 гривень у кишені. Цілком достатньо, щоб пройтися дві зупинки до магазину. В останню мить перед виходом із дому рука потяглася за темними окулярами, що лежали на полиці в коридорі. Цей аксесуар навіть увечері створював ілюзію відстороненості від чужого життя. Ніби закривав її у власному мікросвіті, являв собою бар'єр, захист, необхідний для людини, яка не хоче зайвих контактів. Було ще не пізно, близько дев'ятої, але вулиця спального району здавалася безлюдною і, на диву, тихою. Натомість із відкритих вікін інколи виривалися емоційні вигуки – Наші грали у футбол, і вболівальники прилипли до екранів. Амалія бездумно рухалася в запланованому напрямку, і її мозок у змученій болем голові автоматично аналізував аромани квітучих дерев і кущів, які росли вздовж вулиці. Бозок ніби вела своїм запахом стемріви, вимагаючи звернути на них увагу. Колись дуже-дуже давно в іншому житті у невеличкому містечку Артур наламував біля приватних будинків, Оберемки кібузкового цвіту і, підкравшись до її відчиненого вікна, залишав ці букеті на підвіконні. «А якби я жила не на першому поверсі того хруща, а на останньому?» – спитала вона через багато років свого чоловіка. «Я спускав би їх тобі з даху», – відповів він. Від тієї далекої пори їхньої спільної юності аромат бузку і жасмину завжди викликав у неї усмішку і відчуття дежавюв. Від французького уже бачене відчуття, ніби ти переживаєш певні події не вперше, яке пробуджують фільми дитинства, знайомі від першого до останнього кадру. Завжди, але не цього року. Наразі цей букет ароматів нагнітав біль головний, а також душевний. Хвилин за десять Амалія вже вийшла із супермаркету і зупинилася на сходах, вражена виглядом блискавки, яка розрізала навпіль небу над дев'яти поверхівками. Замит загреміло, заревли сигналізацією машини, і здоровенні краплі одна по одній почали колотити по дахах автівок. Розбиватися б асфальт, і, зливаючись у калюжах, перетворювались на струмки річки. Злива за хвилину утворила стіну води перед очима людей, які завмерли на сходах. Дехто повернувся до приміщення, але жінка лишилась стояти, зосереджено і зачаровано спостерігаючи буйство стихії. Знову блискало, гриміло, знову ревла сигналізація, Вітром зривало й жбурляло додолу жмутами листя з дерев. Стріськом падали гілки, світу білого не було видно, якщо вночі можна говорити про білий світ. Амалія не зрушила з місця, вона стояла, притиснувши до себе довгу нерозкриту парасолю та вакуумну упаковку меленої кави. І ніби не помічала, що дашок над входом прикриває лише голову, а всю її від грудей і до кросівок шмагають дощові струмені, ніби заходячи то з лівого боку, то з правого. Волося теж стало вогким і розтріпалося вітром, але, але жінці нативу ставало дедалі легше. Головний біль відступив і хотілося вдихати це вологе пахуче повітря на повні груди. Вона зробила крок уперед і ще крок. Однією рукою й далі притискала до себе каву і парасольку, а другу простягнула перед собою долонею вгору. Краплі лоскотали і облизували її, і не було від цього холодно чи неприємно.